Római Levél befejezése, Izrael és az Egyház sorsa. Ez az első találkozásunk a négy alkalomból álló sorozaton belül, amikor a Római Levél 9., 10. és 11. részét fogjuk tanulmányozni. Szisztematikusan végigmegyünk ezeken a fejezeteken, kaptok róla egy változatot, ami megkönnyíti a tanítás követését, ezen kívül legyen előttetek kinyitva a Biblia, ha lehetséges. Ennek a négy alkalomnak a címe, Izrael és az Egyház Sorsa. A központi gondolat, Isten szuverén volta és kegyelme, amely az ő választáson keresztül nyilvánul meg. Szeretném megismételni ezeket a szavakat, mert rendkívül fontosak. Isten szuverén volta a is kegyelme, amely az ő választásán keresztül nyilvánul meg. Ezek az új szövetség nagy központi igazságai, de megfigyeléseim szerint csak nagyon kevés mai keresztény érti ezek igazi jelentőségét. Van itt egy széles szakadék a mai keresztények felfogásában és megértésében. Ha szabad egy kis összehasonlítást tennem, az egyház nagy része olyan, mint a csillagászat volt, Kopernikus előtt, amikor az emberek még azt hitték, hogy a nap kering a Föld körül. Emlékeztek, ekkor lezajlott egy intellektuális és vallási forradalom, mielőtt ki lehetett volna jelenteni, hogy a földkering kering a nap körül. Korábban az emberek világnézete geocentrikus volt. Ezért voltak olyan területek, amelyeket nem tudtak megfelelő módon felmérni vagy megérteni. Miért mondom ezt? Azért, mert szerintem sok emberben emberközpontú kép él Istenről. Úgy tekintenek Jézus Krisztusra, mint aki valamilyen módon körülöttünk kering, kielégíti a szükségleteinket, válaszol az imáinkra, és teljesíti az akaratunkat. Ez egy teljesen eltorzított kép Istenről. Hála Istennek Jézus valóban ott ül a trónon, válaszol az imádságainkra, gondoskodik rólunk, szeret minket és törődik velünk, de nem mi vagyunk a középpontban. Jézus Krisztus a nap, és mi is a mi kicsi földünk körülötte kering És ha őt helyezitek a kép középpontjába, sok minden magától a helyére kerül amit korábban nem tudtatok pontosan megérteni, amikor még önközpontú világképpen gondolkodtatok. Rászántam egy kevés időt a szuverenitás szó jelentésének meghatározására. A mai keresztények ezt a szót sem használják túl gyakran. Az én meghatározásom a szuverenitásra, ami egy igen egyszerű, gyakorlatias meghatározás így hangzik. Isten azt tesz, amit akar, amikor akarja, úgy, ahogy akarja, és senkinek a hozzájárulását nem kéri ki. Jobb lesz, ha elmondom még egyszer. Azt hiszem, sok keresztény úgy gondolja, Istennek ki kell kérni az ő hozzájárulásokat ahhoz, hogy valamit tegyen az életükben. A következőt jelenti a szuverenitás. Vizsgáljátok meg, mit jelent ez a számatokra. Isten azt tesz, amit akar, amikor akarja, úgy, ahogy akarja, és nem kéri a hozzájárulásomat, és tőled sem kéri engedélyt. Létezik egy ezzel ellentétes filozófia, ami egyfajta vallásá vált, ami igen elterjedt mai társadalmunkban. Ezt humanizmusnak nevezik. A humanizmus az embert helyezi a középpontba. Ha Isten tesz valamit, akkor előbb meg kell szereznie a jóváhagyásunkat. És ha mi nem járulunk hozzá, akkor az Isten nem teheti meg. Ez a filozófia korán sem új. Én valójában hivatásos filozófus vagyok. Sok éven keresztül tanulmányoztam a görög filozófiát és más filozófiákat. Olyan képesítésem van, hogy akár egyetemen is taníthatok. És ha visszamegyünk körülbelül Krisztus előtt 600-ra, az első görög filozófushoz, akitől van bármilyen feljegyzett tanítás, bár nincs sok, de a legrövidebb és legszánalmasabb mondása ez volt. Az ember mindennek a mértéke. Herakleitosznak hívták. Ez a legtökéletesebb humanizmus. Nincs tehát ebben semmi új, csak éppen újból a felszínre került. Van tehát két ellentétes nézet a világról és az életről. A a biblikus nézet, ami Isten központú, minden Istennel kezdődik és végződik, és van a humanista nézet, amely beszivárgott az egyházba, méghozzá, igen széles körben. Ezen nézet szerint Istennek szüksége van az engedélyünkre, mielőtt bármit is tehetne. És ha nem, nekünk nem tetszik az, amit tenni akar, akkor nem adunk rá engedélyt. Nem tudom, mit jelent Isten számára ez a hozzáállás. Kiválasztottam számos kulcsfontosságú igeverset ezekből a fejezetekből, a 9. 10. és 11. fejezetből, amelyek tartalmazzák a legfontosabb témákat. Ha ott van előtted a vázlat, ez a 7. oldalon található, gyorsan végignézzük ezeket a verseket. Róma 9.11. De hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint, ez jelenti Isten szuverén voltak. Azért történt meg, mert Isten úgy döntött. És Isten nem azért dönt valahogyan, mert megérdemeljük, vagy megszolgáltuk, hanem azért, mert így döntött. Felteszek egy kérdést. Rá bízni Istenre a választást? Nagyon fontos, személyes kérdés. Szeretném szemléltetni mennyire fontosnak tartom ezt a kérdést. Körülbelül 15 évvel ezelőtt Isten haza hazaszólította első feleségemet Lídiát, miután csak nem 30 évig öltünk boldog házasságban, és szolgáltuk együtt az Urat. Ez volt a legfájdalmasabb élmény, amelyet életem során valaha is átéltem. Amikor a legnagyobb gyászban éltem, Jobb szavaira gondoltam, amikor ezt mondta, az Úr adta, és az Úr elvette. A Szent Szellem ezt a kérdést szegezte nekem. Ha bízol Istenben, amikor Ő ad, akkor is bízol benne, amikor elvesz? Megértettem, hogy teljesen logikátlan dolog csak akkor bízni Istenben, amikor ő ad, de amikor elvesz, akkor nem. Ha azt elhittem, hogy a legjobbat kaptam tőle Lidiában, akkor azt is el kell hinnem, hogy amikor elvette őt, amikor eljött az ideje, akkor is a legjobbat tette velem. Tudom, hogy mások is átéltek már gyázt. Amikor özvegyek felé szolgálok, ezt mindig különösen hangsúlyozom. Talán nektek is fel kell tennetek magatoknak ezt a kérdést. Bízom-e Istenben? Bízom-e a döntésében? bízom -e az ő idősítésében? Amikor eljön a pillanat, amikor el kell döntenetek, hogy bíztok-e benne, sokkal békésebb emberek lesztek. A második kulcsfontosságú igevers a Róma 9.16. Ezért tehát nem azért, aki akarja, és nem azért, aki fut, hanem a könyörölő Istené. Végeredményben nem a mi erőfeszítésünk számít. Nem is a képességeink, hanem Isten könyörülete. Érzek bennetek valamiféle csöndet ebben a pillanatban. Azt hiszem, vannak itt olyanok, akik soha nem néztek szembe ezzel a kérdéssel. Hogy a végeredmény, ami igazán számít az életetekben, nem a saját erőfeszítéseitökből, vagy ügyességetektől függ, hanem Isten könyörületességétől. Azt hiszem, ez nagyon jó, mert sokkal inkább megbízhatunk Isten könyörületességeinkben, mint a saját képességeinkben. A harmadik ige. Krisztus a törvény vége mindenkinek igazságára, aki hisz. Sokan nagyon jól ismerik ezt az igét, de nagyon sok keresztény valójában soha nem alkalmazta ezt a saját vallásos életére, és még mindig abban bízik, hogy fel kell állítani egy sorszabályt ahhoz, hogy igaz lehessen Isten előtt. De ez nem működik. Már jártam ebben az előadóteremben, ha jól emlékszem, két-három évvel ezelőtt, és beszéltem ezekről a kérdésekről, és anélkül, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítottam volna ennek a megjegyzésnek, azt mondtam, hogy a kereszténység természetesen nem egy sorszabály betortásából áll. Láttam a velem szemben ülő arcát, és döbbenten néztek rám. Azt hiszem, kevésbé döbbentek volna meg, ha azt mondom, hogy nincs Isten. De a kereszténység nem egy sorszabályból áll. Hanem miből? Ez már egy másik kérdés. Róma 10.9. Ha tehát száddal úrnak valad Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözölsz. Ez a legfontosabb információ, amelyre életed folyamán valaha is tükséged lesz. Hogyan tudok üdvözölni? Itt van a válasz. Aztán Róma 11.5. Ez is a mai témánkhoz kapcsolódik. Most is van maradék a kegyelmi választás szerint, kiválasztás szerint. Ez egy másik angol, angol szöveghűbb fordítás, a kegyelem választása szerint. Itt is azt látjuk, hogy minden Isten kegyelmétől és választásától függ. 11. rész 22. A mai egyháznak kétségbejte szüksége van ezekre a szavakra. Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét. Azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivágatol. Sok prédikáció csak Isten jóságáról szól, de Istennek van egy másik oldala is a keménysége. Az a mód, ahogyan Istenhez visszagyolunk, azt is meghatározza, hogy Istennek melyik oldalát látjuk. Aztán Róma 11.29. Hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Ha Isten ad valamit, azt soha nem veszi vissza. Ha Isten elhív valakit, ő soha nem fogja, nem vonja vissza ezt az elhívást. És végül, ami valójában ezeknek a fejezeteknek az összefoglalása, mert tőle, vagyis Istentől, és általa, és érte van minden. Minden Istennel kezdődik, ő tart fenn mindent, és minden Istenben ér véget. Most nézzük meg egy kicsit részletesebben ezeknek a fejezeteknek az áttekintését. Ha követni akarod a vázlatot, most a nyolcadik oldalon tartunk. Nem tudom, mennyire gyorsan jutottunk el a nyolcadik oldalig, de most itt tartunk. Most csak a kilencedik, tizedik és tizenegyedik részsel foglalkozunk. A teológusok és a prédikátorok gyakran visszalépésként, vagy zárójelbetett szakaszként hivatkoznak ezekre a fejezetekre, mivel ez a szakasz kizárólag izrael foglalkozik, ami csak egy mellékes kérdés lehet, aminek nincs semmi jelentősége. Ezekben a fejezetekben semmi sincs, ami alátámasztaná ezt a nézetet. Ezen kívül, amit már rámutattam, pontosan a tizedik rész közepén megtaláljuk Isten válaszát az emberi élet legfontosabb kérdésére. Hogyan tudok üdvözölni? Ez a tizedik rész kellős közepén található. Egyszerűen nevetséges ennek kapcsán zárójelekről vagy visszalépésről beszélni. Én nem vagyok zsidó, mégis ezt kell mondanom. Véleményem szerint, ha valaki ezeket a fejezeteket visszalépésnek vagy zárójeles résznek nevezi, ez nem egyéb, mint pogány előítélet. Az a mód, ahogyan Isten izrael elbánik, bánik, és ezeknek a fejezeteknek a legfontosabb, ha ugyan nem az egyetlen témája, történelmi szempontból demonstrál sok létfontosságú szellemi alapelvet amely a keresztényekre ugyanúgy vonatkozik. Mindez megvalósult Izrael történetében, és a feljegyzett történelem része. Itt áll a mi javunkra. Mert ugyanezek az alapelvek. Ú, Isten nem változtatott rajtuk. Ugyanezek az alapelvek működnek a mi életünkben is. Ismernünk kell ezeket. Erőteljesen vonatkoznak ránk is. Most akkor nézzük meg, mi is áll ezekben a fejezetekben, rövid részletekben szeretnénk ezekkel foglalkozni. Felolvasom az igét és magyarázatot fűzök hozzá. Olvasok tehát a római levél kilencedik részét az első verstől kezdve. Tudatában kell lennünk annak, hogy a fejezetek szerinti felosztás nem része az eredeti levélnek. A fordítók, Osztották fel a fejezetekre, azt hiszem a 16. században sok más dologgal együtt. Az eredeti szövegben nincsenek fejezetek, szakaszok, bekezdések. Tökéletesen megértem, mennyire fontos a felasztás, hogy a mai olvasók könnyebben tudjanak tájékoztatni, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ez a felosztás szubjektív és nem feltétlenül helyes, de a fordítóktól enyitelt. Nem szabad tehát túl nagy hézagot elképzelnünk a nyolcadik és a kilencedik fejezet között. Értétek? A nyolcadik rész egy dicsőséges következtetéssel fejeződik be, semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztusban. Aztán Pál egy figyelemreméltó ellentéttel folytatja. Ezt mondja, Bár csak én szakadnék el Isten szeretetétől zsidó társaim érdekében. De Isten ezzel természetesen nem érthet egyet. Ezt mondja Pál. Meg kell értenetek, hogy Pált mindig úgy tekintették, hogy ellenségeskedik az igazi zsidókkal. Sok zsidó ember ezt mondja. Jézust el tudjuk fogadni, de Pált nem. Az egyik oka ennek az, hogy őt tekintik az antiszemitizmus forrásának. Már életében is elkeseredetten üldözték őt a zsidók, amiért elvitte az evangéliumot a pogányokhoz. A saját honfitársai úgy vélték, hogy elvett tőlük valamit, ami az ő kizárólagos tulajdonuk volt, és odaadta olyan embereknek, akiket sokkal alacsonyabb rendűeknek tekintettek saját magoknál. Ha tanulmányozátok Pál életét az új szövetség alapján, akkor láthatjátok, hogy ez volt a legfontosabb oka annak, amiért a saját népe üldözte őt. Pál beszédet intézett a zsidókhoz a római palota lépcsőin állva, miután megpróbálták megölni őt a templomban, az apostolok cselekedetei 21. részében. És amikor Héberül beszélt hozzájuk, figyelmesen hallgatták. Egészen addig, amíg arról nem kezdett beszélni, hogy Jézus a pogányokhoz küldte őt. Ekkor kiabálni kezdtek, port szórtak a levegőbe, és ezt mondták. Nem szabad neki élnie. Tehát soha ne felejtsétek el, hogy Pálnak, aki annyira szerette saját népét, az egész szolgálata alatt, Hordoznia kellett ezt a terhet, hogy a zsidók bizonyos értelemben árulónak tekintették őt. Azzal kezdi ezt a fejezetet, hogy beszél a saját népe, léte melletti teljes elkötelezettségéről. Tudnotok kell mindennek hátteréről. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szent Szellem által. Ezt Pál nagyon komolyan vette hogy nagy az én szomorúságom és szüntelem fájdalmam van az én szívemben. Mi a szomorúságának és fájdalmának az oka? Mert azt kívánnám, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett. Annyira a szívem viselte zsidótársainak helyzetét, hogy ezt mondta. Inkább én vesznék el, ha Isten elfogadná őket helyettem. Igen, meglepő kijelentés. Azt hiszem összesen két férfi volt, aki valaha is így érzett, az egyik Pál, a másik Mózes. Két olyan férfi, akit Isten sokkal inkább használt, mint bárki mást céljainak megvalósításában. Nekem ez azt mondja, hogy ahogyan valaki a szolgálatot nevezte, hogy az, az egyik feltétel annak, hogy az ember végrehajtsa Isten akaratát, hogy súlyos teherként nehezedjen rá az emberek jólétének kérdése. Tartsátok az egyik ujatokat a római levél 9. részénél. Gyakran szükségetek lesz erre az ujatokra, és lapozatok a Mózes második könyvének 32. részéhez. Ez az aranyborjú elkészítése utáni jelenet. Mózes felment a hegyre, hogy közben járjon Istennél a népért. 2 Mózes 32, 31. verstől. Mózes visszatért az Úrhoz, és ezt mondta. Kérlek, ez a nép nagy bűnt követett el, mert aranyból csinált magának Isteneket. De most, mondja Mózes Istennek, bocsásd meg a bűnöket, ha pedig nem, Törölj ki engem a te könyvedből, amit írtál. Törölj ki engem az élet könyvéből, érdemes megfigyelni Isten válaszát. Az Úr így felelt Mózesnek, aki védkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből. Mit gondoltak, ez még ma is érvényes? Én úgy gondolom, hogy Istennek van egy könyve. Azt hiszem, nagy hiba automatikusan azt feltételezni, hogy múltbeli erényeid miatt a neved kitörölhetetlenül ott marad Isten könyvében. A lényeg tehát az, hogy kizárólag Pál és Mózes volt az a két férfi, aki olyan erős elkötelezettséget érzett Isten népe iránt, hogy még elveszni is hajlandóak lettek volna ha ezzel megszerezhették volna nekik az üdvösséget. Ez persze nem lehetséges. Ez csak egyetlen személy tehette meg. Ki ő? Jézus, úgy van. Ő megtette azt, amit Mózes és Pál szeretett volna megtenni, de nem tudott. Most térjünk vissza a római levél 9. részéhez, 4. vers. Pál egy zsidó honfitársait jellemzi. Ezt mondja, akik izraeliták. Szeretném, ha megfigyelnétek, hogy csakna mindenhol, egy-két kivételtől eltekintve, ahol Pál ezekben a fejezetekben az Izrael szót használja, ez teljesen lehetetlen az egyházra alkalmazni. Itt az egyik ilyen. Mert itt zsidó hamfitársairól ír, akik elveszettek, és ez nagy fájdalom számára. Aztán elmondja, miért, mitől különleges nép a zsidók. Miért bánik felük Isten olyan különleges módon lassan 2000 éve. Pál beszél nyolc különleges, megkülönböztető kiváltságról, amelyet Izrael élvez. Amint olvasom ezeket a verseket, kiemelem ezt a nyolc kiváltságot. A negyedik verstől kezdem, akik izraeliták, akik ki a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Istentisztelet és az ígéretek, akik az ősatják és akik közül származik a Krisztus test szerint. Emeljük ki, és röviden elemezzük ezt a nyolc kiváltságot Az első, Isten a fiaivá fogadta őket Amikor Isten közölte a fáraóval, hogy meg akarja szabadítani Izraelt a kettő Mózes 4-ben A 22. vers ezt mondja Isten Izrael az én fiam, az én első szülöttem Bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nekem aztán azt mondja a fáraónak, ha te nem akarod elengedni, akkor én megölöm a te elsőszülött fiadat. Ez meg is történt a húsvét éjszakáján. Itt áll az, amikor Isten bejelenti, Izrael az én fiam, az én elsőszülöttem. Elsőszülött a nemzetek között. Aztán a második, a dicsőség. Isten látható, nyilvánvaló jelenléte különféle formákban, felhőként, tűzként, és így tovább. A szövetségek. Minden szövetség, ami a Bibliában szerepel, Noétól kezdve, eredetileg Izraelnek lett kielentve a törvényadás, a sínai hegyen, hanem tévedek, ez a negyedik. Ötödik, a templomi istentisztelet, hatodik, Isten ígéretei, amelyeket a zsidóknak tett, hetedik, akiké az atyák, a pátriárkák, aztán a nyolcadik, akik közül a messiás eljött. Test szerint, emberi természete szerint Jézus zsidó volt. Aztán ezt mondja Jézusról, aki Isten mindenek felett, áldott legyen mindörökké. Amen. Tehát Pál több helyen is kifejezetten Istennek nevezi Jézus Krisztust. Most folytassuk a következő szakasszal. Ami a hatodik versnél kezdődik, és a tizenharmadik versig tart. Ennek a szakasznak ezt a címet adtam. Isten választása meghatározza, hogy kik az övéi. Most Isten szuverén voltával és elhívásával foglalkozunk. Itt ez sokkal elevenebben van leírva, mint a Biblia bármely más helyén. Két példát említ Izrael korai történetéből, hogy kihangsúlyozza, nem a mi döntésünk számít, hanem Isten döntése. Hadd tegyem ezt egy kicsit személyesebbé. Te nem azért vagy keresztény, mert úgy döntöttél, hogy keresztény leszel. Elsősorban azért vagy keresztény, mert Jézus kiválasztott téged. Ha Jézus nem választ ki téged, te soha nem választhattál volna. Nem tőled jött a kezdeményezés, hanem az Úrtól. Abban a kiváltságban volt részed, hogy választhattál, de nem te kezdeményeztél. Ez az, amit Pál kihangsúlyoz. Ezért annyira fontosak ezek a tanítások a mai keresztények számára. Mert ugyanazok az alapelvek, amelyek a zsidó nép történelmét meghatározzák, hasonló módon a mi életünkben is működnek. Most nézzük meg, mit mond Pál. Elmond két olyan példát, ahol Isten választott Ábrahám leszármazottai közül, és mindkét választás bizonyos értelemben, hadd mondjam azt, hogy természetellenes választás volt. De Isten döntése ez volt, és ez meghatározta a történelmet. Tehát ezt mondja a Róma 96-ban. De ezt nem úgy értem, mintha Isten igéje erejét veszte volna. Ez az, ige, amit Izraelnek mondott. Azt mondhatnánk, hogy Izrael kudarcot vallott. Ez bizonyos értelemben igaz, de nem egészen. De Isten igeje nem vallott kudarcot, hanem elérte a célját. Aztán ezt mondja, mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak. Ezt feltétlenül meg kell értenünk. Azt mondja, hogy azok közül, akik természet szerint zsidók, Isten nem fogad el mindenkit zsidónak. Ez itt az Israel szó kivételes használata. Foglalkoznom kell vele, mert éppen itt áll. Két esetben, itt és a következő esetben, Pál ezt mondja, Isten nem tekint minden kicsidónak, aki oda tartozna, hanem kiválasztotta egy részüket, és nekik adta ezt a címet. Magyarázat helyett hadd mondjak egy példát. És nem minnyáján Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai. Azután idézi azt a szót, amelyet Isten szólt Ábrahámnak a megígért fióról. Izsákról fogom elnevezni a leszármazottaidat, vagy a te magadat. Tehát ezt mondja, Abrahamnak két fia volt, Izmael és Izsák. Izmael Hágártól született, Izsák pedig Sárától. De ebben az értelemben kizárólag Izsák leszármazottai számítanak Abraham leszármazottainak. Tehát a kettő közül Isten kizárta az idősebbet, és a fiatalabbat választotta. És ebben a szakaszban végig Isten csökkenti, nem bővíti ezt a számot. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy Isten nekünk keresztényeknek és az Izrael nevet adta. Ez még kö, csak közel sincs ahhoz, amit Isten mondott. Isten valójában csökkenti azoknak az embereknek a számát, akikre az Izrael elnevezés vonatkozik, akiket Ábraham leszármazottainak tekint. Azokat, akik ebben az értelemben Izmael leszármazottai, kirekeztette, és kizárólag Izsák leszármazottait fogadja el. Értitek? Remélem, igen. De nem itt van a történet vége, mivel jön a következő generáció, jön Izsák felesége Rebeka, aki terhes lett egy ikerpárral, ikerpárral, akik harcoltak egymással a méhében, és amikor imádságban odament az Úrhoz, akkor az Úr ezt válaszolta neki. Két különböző nemzet van a te Az egyik erősebb lesz a másiknál, és az idősebb szolgál a fiatalabbnak. Ez ellentétes a közel-kelet megszokott hagyományaival, ahol a legidősebb fiú minden elsőbbséget élvez. De itt nem. Tehát Isten kétszer is kirekesztette az idősebbet, és a fiatalabbat választotta. Itt azt látjuk, hogy Pál minden lehetőséget megragad annak ihangsúlyozására, hogy Ézsau és Jákob tettei semmit sem számítottak. Még megszületésük előtt, amikor még anyjuk méhében voltak, Isten ezt mondta, elutasítom Ézsaut, és Jákobot választam. Ez az, amit Pál itt kihangsúlyoz. A legtöbben nem vagytok hozzászokva ehhez a gondolathoz. Valójában minden Isten választásától függ. Szeretném látni az arcatokat. Tudom, hogy vagytok döbbenbe, és vitatkoznátok velem, de nem velem kell vitatkozni, hanem Istennel. Korábban már feltettem a kérdést: Megbíztok Isten döntéseiben? Elhisitek? Hogy jól választ? Igen vagy nem. Sok ember nem bízik meg Istenben. Valamennyiünknek meg kell hoznunk ezt a személyes döntést. Nekem csak nem 15 éven telt, mire ezt megértettem, de saját magamnak meg kellett tapasztalnom, hogy az ő választásai helyesek. Nem állítom, hogy Istennek minden tüntésével egyetértettem be, de ma már egyetértek. Ő tudja, mit tesz. Most olvasok el, hogy ezt meglássátok, a nyolcadik verset. Vagyis nem a leszármazás szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Nem a testi leszármazás, a természetes öröklés alapján tartozik valaki Izraelhez. Tegyétek ide az újatokat a Római Levél 9. részéhez, és egy pillanatra lapozzatok Péter első levelének első fejezetéhez. 1. Péter első fejezet 23. vers. Hozzánk újjászületett keresztényekhez szólva, Péter ezt mondja, mint akik újjászülettetek, remélem ez itt mindenkire igaz, Újászülettetek. Nem romlandó magból, nem természetes magból, hanem romolhatatlanból, vagyis Isten élő és maradandó igéje által. Mi tehát az a termékeny mag, amely Isten népévé tesz minket? Mi ez a mag? Isten igéje úgy van. Ez az alapelv visszanyúlik egészen a pátriárkák történeteig. Mert nem a természetes leszármazás határozta meg, hogy Isten kit fogad el az ő népének, hanem az, hogy kifogadta el Isten ígéreteit. Mi is volt a mag? Isten igéje. Tehát ahhoz, hogy valaki igazi izraelita legyen, először is Ábrahám, Izsák, és Jákob leszármazottjának kellett lennie, ez volt az egyik feltétel, de ez nem volt elegendő. A tiéd kellett, hogy legyen Isten igények magja, amelyet, amelyet szíveddel, hittel el kellett fogadnod. Csak így tartozhat az ember valóban, Isten kiválasztott népéhez. Most érjünk vissza a római levél 9. részéhez. Olvassátok velem ismét a 8. verset. Vagyis nem a leszármazás szerinti utódok az Isten gyermekei, nem kizárólag a természetes leszármazás számít, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Az ígéret Isten igéje, ez az ígéret igéje, mert az ígéret szava ez, abban az időben visszajövök, és fia lesz sárának. Ez tehát az első példa arra, hogy az ige termékeny mag. Csak azok számítanak Ábrahám leszármazottainak, csak azok számítanak Isten népének, akik szívükben hittel elfogadták Isten igéjét. Ettől lesz valaki valóban Isten népe. Aztán nézzük meg a második példát, ami még ennél is figyelemre Tizedik vers. De nem csak ezt az esetet lehet említeni, hanem még inkább Rebeka esetét, aki egytől fogant a mi atyánktól Izsáktól. Még ugyanis meg sem születtek a gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, de hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint, megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek. Ézsau fo szolgálni fogja Jákobot. Figyeljétek meg, hogy Pál a nyelv minden lehetőségét megragadja annak kihangsúlyozására, hogy Isten választásának van döntő jelentősége. Azt kell mondanom, hogy ezt az igazságot nagyon nehezen tudjuk elfogadni a mai nyugati civilizációban élő keresztények. Mert a mai civilizációban mindent átítatott a humanista szemlélet. Az Egyházat is sokkal jobban átítatta, mint azt a legtöbben látják. Sokan így gondolkodnak, Isten, ha ezt megteszed, akkor majd számolok veled. De Isten senkinek sem tartozik számadással a cselekedeteiért. Emlékeztek? Mit jelent a szóvaranítás? Isten azt tesz, amit akar, amikor akarja, ahogyan akarja, és senkinek nem kéri ki az engedélyét. Isten, hogy szemléltesse az ő hatalmát, vette ezt az ikerpárt egy asszony méhében, akik ugyanattól az apától származtak, és mielőtt megszülettek, mielőtt lehetőségük lett volna arra, hogy bármi jót vagy rosszat tegyenek, Isten kiválasztotta az egyiket, a fiatalabbat, Jákobot, és az idősebbet elutasította. Érdekes, de elmondhatom, hogyha figyelemmel követjük az életük egy szakaszát, a mai normák szerint, Ézsó volt a jó fiú, és Jákob volt a rossz. Tudjátok, mit jelent a neve? Sarok. Mert megfogta a bátya sarkát. Az angol nyelvben a hílszó ellenszembes embert és sarkot is jelent. Puszta véletlen, hogy a mai szleng ezt ilyen pontosan kifejezi. A mai normák szerint Ézsó senkinek sem ártott, Jákob viszont... Nos, az ő cselekedetei rendkívül visszásak voltak. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy Isten a választásával igazolja a Jákob tetteit, hanem azt, hogy Isten nem azokat választja ki, akiket mi választanánk. Ezért választott ki minket is. Hadd mondjam el, hogy én Isten helyében soha nem választattam volna ki saját magamat. Amikor körülbelül hat évet távol töltöttem az Oxfordi Egyetemtől, és közben újjászületem a Brit hadseregben, aztán amikor visszamentem, hogy elmondjam néhány volt társamnak, hogy mi történt velem, ezt mondták, mindenkire gondoltunk volna csak rád nem. Nem hitték el, hogy ez velem is megtörténhet. Nagyon boldog vagyok, ha miért nem az övék volt a választás lehetősége. És annak is örülök, hogy nem nekem kellett választanom, mert én Isten helyében soha nem kockáztattam volna meg azt, hogy kiválasztom saját magamat. Ezért megismétlem a kérdést. Megbízol Istenben, hogy jól választ? Valószínűleg azért vagy itt, mert Isten kiválasztott téged. De az a helyzet, hogy saját magunkkal kapcsolatban hajlandóak vagyunk elhinni, hogy Isten jól választott. Na de mások, én biztos nem választottam volna ki őket. Akkor folytassuk. A 13. versnél tartunk. Úgy, ahogyan meg van írva. Jakabot szerettem, Ézsáút pedig gyűlöltem. Ez az utolsó ószövetségi profétától, Malakiástól származó idézet. Így kezdődik Malakiás könyve. Isten ezt mondja Izraelnek, szerettelek téged, Ézsáút viszont gyűlöltem. Ezen is érdemes egy kicsit eltűnődni. Isten vajon gyűlölködő, vagy szeretetteljes természetű? Valójában csak azt tud szeretni, aki gyűlölni is tud. A Biblia azt mondja, ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. A szeretet képessége meghatározza a gyűlölet képességét is. Biztosak kell lennetek abban, hogy a megfelelő dolgokat szeretitek, és a rossz dolgokat gyűlölitek. A lényeg az, hogy Isten bizonyos értelemben képes gyűlölni. Most egy nehéz, de nélkülözhetetlen területre lépünk, mert csak akkor érthetitek meg ezeket a fejezeteket, ha valamit tisztázunk. Ez pedig a következő. Az új szövetség kiket nevez Izraelnek? Ezt azért mondom, mert manapság széles körben elterjedt az a tanítás, amely szerint Izrael ma már nem Izrael, hanem az Egyház vette át a helyét. Alig, ha lehet itt olyan ember, aki még nem találkozott ezzel a tanítással. Hadd mondjam el, hogy számomra az Új Szövetség a legnagyobb tekintélyi Isten igényéről. Először volt az Ószövetség, aztán jött az Új Szövetség. Azóta lehetnek egyházi tradíciók, különféle teológiák, sok különféle vélemény, de számomra a legnagyobb, legvégső tekintély a döntő tényező az, amit az Új Szövetség mond. Nem vagyok ellenség az egyházi tradícióknak, ha azok igeiek. Még hasznosak is lehetnek. De ha ellentétben állnak az igével, akkor én azokat nem fogadom el. Ezért szembe kell néznünk azzal a kérdéssel, hogy kit nevez az új szövetség Izraelnek. Vajon az új szövetség visszavonta ezt a címet a történelmi Izraeltől, a zsidó néptől, és vajon az új szövetség most az egyházat nevezi Izraelnek? Én úgy gondolom, hogy két választ lehet adni erre a kérdésre. Az egyik helyes, a másik téves. A legtöbb ember számára a cselekedetek jelentik a problémát. Nagyon sokan elfogadják a vallást, mint a könnyebb utat, és valaki másnak a következtetései szerint élnek, és nem keresik meg, a saját, meg saját maguk az igazságot. Bizonyára ismeritek az előítélet kifejezés meghatározását. Ne akarjánk megzavarni a tényekkel, én már döntöttem. De én mindent tőlem telhetőt megteszek azért, hogy megzavarjalak titeket a tényekkel. Mindent tőlem telhetőt megteszek azért, hogy szembeállítsalak titeket a Biblia, és alapvetően az Új Szövetség objektív kijelentéseivel. Ennek érdekében végigmegyünk az egész Új Szövetségen, és megvizsgálunk minden olyan igeszakaszt, ahol az Izrael vagy Izraelita kifejezés szerepel. A kedvetekért felsoroltam ezeket a vázlatunk függelékében a 36. oldaltól kezdve. Arra nincs időnk, hogy mindegyik szakasz mellett elidőzünk, de ott vannak felsorolva, és a saját időtökben ellenőrizhetitek, amit mondok, ha van hozzá kedvetek, és eldönthetitek, hogy testvér igazat mondott-e, vagy tévedett. Én most csak összefoglalom a lényeget. Az Izrael, vagy Izraelita kifejezés, ezek felcserélhetők egymással. 74 alkalommal szerepel az új szövetségben. A legjobb tudomásom szerint 70 alkalommal olyan módon szerepel, hogy ez nem alkalmazható az egyházra. A helyzet az, hogy sok helyen olyan értelemben szerepel, hogy megkülönbözteti az Izraelt az egyháztól. Tisztában vagyok azzal, hogy egy tradícióval állunk szemben, amelyet nehéz figyelmen kívül hagyni. Emlékszem, amikor elkezdtem tanulmányozni a Bibliát, az 1611-es évi King James verziót olvastam, ami csodálatos és nagyon szeretem. De ez a Biblia fordítás sok olyasmit tartalmaz, ami nincs benne a Bibliában. Van benne sok fejcím, ami nem része a Bibliának, hanem utólag szűrták be. Végigolvastam Isten Izraelnek tett ígéreteit és profétánál, és a fejcím így hangzott. Isten kegyelmi ígéretei az egyháznak. Ezt tudat alatti befolyásolásnak nevezik. Agymosáson mentem keresztül, anélkül, hogy tudtam volna, mi történik. Sokaknak, akik hasonló háttérből származtok, fel kell készülnötök arra, hogy figyelmen kívül hagyjátok azt, amit hosszú időn keresztül tanítottak nektek. Tehát 74 helyen szerepel az új szövetségben, és ebből 70 helyen, ahogy én látom, és ellenőrizhetitek, amit mondok, remélem megteszitek, a 74 hivatkozásból 70 semmiképpen sem alkalmazható az egyházra. Marad 5% öt ami alkalmazható. A fordítás vagy a tolmácsolás során, ha egy adott használat alig 5%-ban fordul elő, akkor nagyon erőteljes külső érvek kellenek ennek a használatnak az elfogadásához. Értétek, mit mondok? Ebből a 70 igehelyből 9 közvetlen ószövetségi idézet, és mindegyik helyen. Izrael pontosan ugyanabban az értelemben szerepel az új szövetségben, mint az eredeti helyen. Maradt tehát körülbelül négy, amelyet más módon is lehet értelmezni. Azt mondtam, hogy lehet, de szerintem egyiket sem szabad másként értelmezni. Más szavakkal kategórikusan kijelentem, nem hiszem, hogy az Izrael kifejezés egyszer is az egyház címeként szerepelne az új szövetségben. Biztosan vannak itt olyanok, akik korábban még soha nem hallották ezt a megalapítást. De nem akarom, hogy azért fogadjátok el, mert én mondom, de javaslom, hogy nézzetek utána. Lehetővé tettem a számatokra, hogy ezt minimális erőfeszítéssel megtegyétek, mert felsoroltam minden egyes igét, Ahol ezek a szakaszok vagy ószövetségi idézetek előfordulnak, megjelöltem csillaggal. És ha fennáll a lehetősége annak, hogy másképpen értelmezzünk egy szakaszt, oda kérdőjelentettem. Ne engedjétek meg, hogy az én gondolkodásom befolyásoljon titeket. Van két ége szakasz, az egyiket már elolvastuk. Lapozzunk vissza a római levél kilencedik részéhez. Pál ezt mondja... 6. vers, mert nem, tar nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak. Szeretném kihangsúlyozni, mert nem tartozik mind Izrael, akik Izraeltől származnak. Nem olyan emberekről beszél, akik nem Izraeltől származnak. Amint már rámutattam, vannak, akik Izraeltől származnak, de Isten nem fogadja el őket saját népeként. Nem kiterjeszti, hanem korlátozza az Izrael szó használatát. Értitek? Hadd ismételjen meg! Nem kiterjeszti, hanem csökkenti az izrael szó használatát. Ezt mondja, vannak emberek, akiket izraelitáknak neveznek, de valójában nem felelnek meg a feltételeknek. De ez egy nagyon ritka használat. Nem a normál, megszokott használat. Aztán a Galácia 6ban. A 16. versben. Galácia 6.16. Van itt egy kifejezés, ami szerintem sok embert megtévesztett. 15. és 16. vers. Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés. Békesség és irgalmasság mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, és az Isten Izraelének. Szerepel itt az Isten Izraele kifejezés. Ma a legtöbb ember a világ angol nyelvű részében úgy értelmezi az Isten Izraele kifejezést, mint amely az egyházra vonatkozik. Szerintem ez tévedés. Szerintem Pálit két külön ember csoportról beszél. Beszél a pogányokról, akik kapcsolatra léptek Istennel azáltal, hogy új teremtésé váltak. Ogayan pogányokról, akiknek korábban semmi közök nem volt Istenhez, aztán beszél Izraelről, amelynek legalább 15 évszázados történelme volt, és akik beteljesítették kapcsolatokat a messiással. És ilyen módon Isten Izraelévé váltak. Ebben az értelemben Pál az izrael kifejezést kizárólag azokra az izraelitákra vagy zsidó emberekre vonatkoztatja. Akik nem csak születésük szerint izraeliták, hanem elfogadták Isten igéje ígéretének magját, és átélték az újjászületést Krisztusban. Ez nem az Izrael kifejezés megszokott használata, hanem pál itt, a Galácia 6.16-ban az Isten izrael -e kifejezést azokra alkalmazza, akik természetes származásuk szerint is izraeliták, és akik elfogadták a messiásra vonatkozó ígéretet, és hitük által elismerték, hogy Jézus a messiás. A különbség ott van, hogy a pogányok felszántatlan területet jelentet, jelentenek. Isten soha nem foglalkozott velük ilyen módon. Amikor tehát új teremtésé lettek, akkor egyszerűen átléptek a régéből az újba, míg Izraellel, lel a zsidó emberekkel, Isten 14 vagy 15 évszázadon keresztül foglalkozott, és nekik már volt valamiféle kapcsolatok Istennel, amelyet csak be kellett teljesíteni azzal, hogy elfogadják a messiást. Tudjátok, az Ésajás 43.21-ben, És ajás 43.21, amikor Izraelről beszél, az Úr ezt mondja. Ez a nép, amelyet magamnak formáltam, hirdetni fogja dicséretemet. A formál szó az öntő formára vonatkozik, amelyben edényeket készítenek. Isten 15 évszázadon keresztül formálta Izraelt egy öntő formában kifejezetten saját maga számára készítette őket. De formáltatásokat be kellett teljesíteni ők a messiás elismerésével. Ugyanakkor, ha nem voltak hajlandók elismerni a messiást, amint Pál mondja a Római Levél 11. részében, kitörettek. Aztán a Római Levél 15. részében, egy kicsit előre szaladunk a Római Levélben, Róma 15, 8. és 9. vers, Pál ezt mondja, mert mondom, Krisztus a körülmetélkedés, vagyis a nép szolgájává lett, az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéretet. Nem valami új dologról van itt szó, már sok évszázada az övék volt az ígéret. Jézus az ő szolgájuk lett, hogy megerősítse azokat az ígéreteket, amelyeket már ismertek, és amelyeknek beteljesülését várták. Azután Pál így folytatja a következő versben, 9. vers, a pogányok pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent. Remélem látszátok a különbséget. És zsidók nagyon sok ígéretet kaptak, amelyeknek csak be kellett teljesülniük. A pogányok nem kaptak ilyen ígéreteket, nem támaszkodhattak Isten hűségére, hogy majd beteljesíti az ígéreteit. Ők csak Isten érgalmára számíthattak. Láttatok a különbséget? Ezért van különbség azok között, akik minden háttér nélkül válnak új teremtésé, szellemi értelemben, és azok között, akik azért váltak teljesé, mert korábban már megkapták az ígéreteket. Nem tudunk többet foglalkozni ezzel a kérdéssel, nem tudom, elértem -e a célomat, de legalább bepillantást adhatom nektek ebbe a kérdésbe. Van még egy szakasz, amelyet meg kell vizsgálnunk a római levél második részében, 28. és 29. vers. Ez a szakasz a valódi zsidókról beszél, és... Ez is rendkívül ellentmondásos. Elolvastam egy keresztény teológus cikkét, amely azt állította, hogy minden kis idó. Én ezt gondoltam, ki az, aki ezt elhiszi. De ő elhitte? Erre a szakaszra alapozta az állításait. Róma 2, 28-29. Mert nem az részes, részesül dicséretben, aki külsőleg zsidó, aki testén külsőleg körül van metélve, hanem az részesül dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem Istentől, aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem szívében a szellem által van körülmetélve. Itt sem... Te, itt... Itt sem kiterjeszti a zsidó kifejezés használatát, hanem korlátozza a szó használatát. Pál ezt mondja, nem elég csak külsőnek zsidónak lenni, a természetes leszármazás szerint, hanem test és testileg körülmetélkedni. Ez nem elég. A szívben kell körülmetélkedni. Belül kell valaminek történnie, ami elnyeri Isten dicséretét. Tehát itt is korlátozza, nem kiterjeszti a szóhasználatát. használatát. Egyetértetek ezzel? Remélem igen. Vannak, akiknek ezt előbb végig kell gondolniuk. Évekkel ezelőtt egyszer erről tanítottam, és a következő Isten teszteleten felállt egy fiatalember, és ez mondta. Ma hajnalban 5 órakor megértettem. Váratlanul megértettem, miről beszélsz. Jézus mutatta meg ehhez a mintát, és János, a János evangéliuma első részében, a 47. versben, amikor Jézus látta, hogy Nátána közeledik felé, ezt mondta róla. Íme egy igazán izraelita, akiben nincsen álnokság. Nátánuel egy igazi izraelita volt, mert nem egyszerűen a természetes leszármazás alapján volt izraelita, hanem szívének belső hozzáállása szerint, amit Isten elvár. Értitek? Tehát az Isten izraele, vagy az igazi izraelita nem lehet egy pogány, aki megtér Krisztushoz, hanem egy olyan zsidó aki izraeli, zsidó vagy izraelita, aki a saját hátteréből, Isten ígéreteinek sok évszázados múltjából vált tökéletessé. Remélem, ennek alapján érthető. Nézzünk meg még egy példát gyorsan, 1 Korintus 10.18. Bizonyos értelemben saját magam ellen dolgozom, mert a legbonyolultabb helyeket veszem elő, nem pedig az egyértelmű ügészakaszokat, amelyeket csak egyféleképpen lehet értelmezni. 1 Korintus 10.18. Pál ezt mondja, Nézzétek meg Izrael népét, akik az áldozatokat eszik, nincsenek-e közösségben az oltáról. Itt egy gyönyörű példa az előítéletekre, az önkéntelen előítéletekre, amelyek a fordítókat jellemzik, mert nálam a margon van egy kis magyarázat. Nézzétek meg a test szerinti Izraelt. Ezt fordították úgy, hogy nézzétek meg Izrael népét, de ez a fordítás nem pontos. Hadd mutassak rá arra, hogy ezt a könyvet nem az fordította, mint aki a római levelet. Értitek, miről beszél Pál, amikor ezt mondja? Nézzétek meg a test szerint Izraelt. Nézzétek meg azokat, akik kizárólag a természetes leszármazás alapján izraeliták, de nem teljesítik a belső feltételeket. Azért nem, mert belementek a bálványimádásba. Tehát vannak olyan izraeliták, akik csak természetes származások alapján izraeliták, de Isten őket bizonyosan nem fogadja el szívük állapota miatt. Azt hiszem, itt be kell fejeznünk, mert a következő kérdés vizsgálata túl sokáig tartana. Tehát hadd mutassak rá, amit, arra, amit mondani akarok. Az új szövetségben az izrael kifejezés általában pontosan ugyanazt jelenti, mint az új szövetségben. De van két vagy három olyan szakasz, ahol Pál korlátozó értelemben használja ezt a kifejezést, és olyan emberekre vonatkoztatja, akik megfelelnek a két feltételnek. Az első, az izraeliták természetes leszármazások szerint, második, megfelelnek a belső feltételeknek a szívükben. Isten ezt keresi annak érdekében, hogy valóban a saját névévet tegye őket.